Bai, mundu ekonomikoa hor nikuste alde da. Badakigu ere lurralde batek beti abantailak ekartzen dituela, estrategi bat egiteko, bai eh, finanziamentu bat lortzeko, bai eta ere lurra horreka bat atsemaiteko, ere. morantza, industria edo komerzioa ertian lurra anturatzeko eta orekatzeko atzeko, gauza hori eh, lurralde batek ekarriko duela, hori e, eh, bai. Akiten ahondi juntan, ez da akiten ezan, eh? Atlantikak ezan eh, aipatzen dute, bi egen epizira iza angi abotelea tira handa eta gio sorketa ibiltzeko, aprendizarenako eta formazioarenako, ba, eta gure eta itzulikatzeko manerarenako, Idar gegiouka on du erG bari bagigia. Zeta bakuttsa bez mila jendeek, ekipatitzen bari bagigia Sukuta eta adakitenea bat edo atentikoa eta be gauza beretan ikusiko. indar gegiouko handu biziki gegio eskolegia elkargeta ateoodoi.